בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"ב, במסד אלתרו"ר, רמ"ז, בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתרחם עלינו, ותזכנו ותשלח ותביא לנו מהרה את נשיח צדקנו, ותתקן כל העולם הזה עם כל העולמות מראש ועד סוף, שתלויים כולם בזה העולם המעשה. רחם עליו ועלינו, ותביאנו מהרה לשלום, ויתוקן הכל בתיקון נפלא ונורא. ויאיר לנו הדעת האמיתי, ויפתח עינינו וליבנו בתורתך, ונזכה על ידו להבין כל דברי התורה על בוריין ואמיתתן. ולא יישאר לנו שום ספק ואי בעיה בשום דין ובשום דרך מדיני ודרכי התורה, רק הכל יהיה ברור לנו כסמלה. ואפילו כל היבעיות והספקות שנשארו בתיקו, וספק אצל גדולי הצדיקים הראשונים, כולם יפשוט ויברר ויודיע לנו, ויתקן את התיקו שכולל כל הספקות שבעולם. הן הספקות בכלל שיש לגדולי ישראל בכל דיני ודרכי התורה, הן הספקות וחלוקת העצה בפרטיות שיש לכל אחד ואחד מישראל, מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים. כי יש רבים שחפצים ומשתוקקים ומתגעגעים מאוד לשוב אליך, אך דרכי התשובה והתורה נסתרה מהם, ולבם חלוק בספקות וחלוקת העצה הרבה, בפרט כמוני היום, אשר אתה ידעת כל מה שעבר עליי לדעות סם הספקות וחלוקת העצה שיש לי ברוב הדברים. וגם אתה רבו הספקות וחלוקות העצה בלבי בכמה דברים, בכמה וכמה אופנים. ודעתי מבולבל על ידי זה מאוד, עד אשר כשל כוח הסבל. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אדוני אלוהים אמת גדול העצה ורב העליליה. אתה יודע את כל זה. רחם על כלל ישראל ועליי, הושלח לנו הערה נפלאה מעולם התיקון שנמשך על ידי משיח צדקנו. באופן שיתקן התיקו בתיקון נפלא ואמת. ויפשטו כל האיביות, ויתבררו על נכון כל הספקות, וכל הספק ספקות שבעולם, ונזכה תמיד לעצה שלמה וטובה באמת בכל הדברים שבעולם. תרחם עלינו, ותלמדנו דרך האמת, איך לאונן ולקונן על חורבן בית המקדש בכל עת, ובפרט בכל לילה ולילה בחצות ממש, ובימים של בין המצרים. ובפרט בתשעה באב לומר איך וקנות ולב נשבר ונדכה באמת לאמיתו. ונשפוך לבנו כמיים נוכח פני ה' ניתן בעפר פינו, אולי יש תקווה. נבטוש ראשנו בחוטלי ביתנו על עוצם ריבוי צרותינו בכלל ובפרט. אשר זה כמה שנים אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו ובכל יום צרתו מרובה מחברו. ובפרט אתה אשר יצאו גזרות קשות ומשונות על ישראל, אשר אי אפשר לסובלן. וחיינו תלויים מנגד, מפחד לבבינו, משאר הגזרות קשות הנשמעים שרוצים לגזור, חס ושלום, אך מנא לצלן. אוי, מי היה לנו. מלא רחמים עוזרנו, שנרגיש צרות ישראל וצרות נפשנו בלבנו היטב. עד שנזכה לשבר ליבנו לפניך באמת, ולשפוך ליבנו כמים נוכח פניך, אדוני צבאות באמת. על גודל פשענו, וריבוי עוונותינו, ועוצם קשות רופנו, אשר העריכו את גלותינו, וגרמו לנו את כל צרותינו. נישא לבבנו אל כפיים, אל כאל בשמיים, נתפוס אומנות אבותינו הקדושים לצעוק ולזרוק צעקה גדולה ומרה. נשוטט בשווקים וברחובות, ונתפלל, ונעתיר, ונזעק, ונתחנן אל אדוני אל עליון, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, עד שתעורר רחמיך עלינו, ותנחמנו מהרה, ותגלנו ותפדנו, מכל האיסורים ומכל הצרות בכלל ובפרט. ותאיר עלינו גם עתה הערה נפלאה ממשיח צדקנו, באופן שימתיק גם עתה כל הדינים מעלינו בכלל ובפרט. ויבטל כל הצרות וכל האיסורים וכל הגזרות שאינם טובות מעלנו מעל כל ישראל. ויאיר אלינו אור האמת בכל עת, ויתקן אותנו תמיד בתיקונים חדשים ונפלאים. ויודיע ויברר לנו כל הספקות וכל האיבהיות וכל חלוקת העצה. ונזכה תמיד לעצה באמת לאמיתו, באופן שנזכה לשוב אליך מהרה באמת ובלב שלם, ולעסוק בתורה ותפילה ובמצוות ומעשים טובים כל ימי חיינו. תשמרנו ותצילנו תמיד מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים שבעולם, ולא נסור מרצונך ימין ושמאל. ויחמרו אחמיך על בניך, ותביא לנו את משיח צדקנו מהרה, ויגלנו גאולה שלמה, גאולת עולם. ואז יתקן לנו את בחינת התיקו בתכלית התיקון, בתכלית השלמות. ויהיה נמשך האות תנון מהקינות לתיקו, ויהיה נעשה מתיקו תיקון. והתבטלו כל הקינות מן העולם, והתהפכו הקינות לתיקון. מלא רחמים בא לישועות בא לנחמות. נחמנו נא מכל צרותינו ועוזרנו בכל ענייננו וחפצנו. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, ואושיענו מהרה למען שמך. זקן ולאמת לאמיתו. הצילני אותי ואת כל ישראל מסתכלות וחלוקת העצה, מונעים ובלבלים מעבודתך הרבה. זכנו לעצה שלמה אמיתית בכל עת, באופן שאזכה לשוב אליך באמת ולהיות כרצונך טוב מעתה ועד עולם אמן סלע.